till hundernät dogcast jag heter Olivia och jag är ägare till Lydiga Tassar och hund, vad blir det nu, vad heter det husjursfarma var det nytt men spännande och det är vi... att du kommer ja, Det är en bra början på allt eh, Vi har med oss här Tres. varsågod ja, Tres heter jag, vad är jag för någonting då? Småbarnsmamma, hundägare eh, Jag vet inte vad jag gör för någonting Men eh, håller på med hund i alla fall Assistanshundar, problemhundar, kurser Och sen så är ju hundägare själv också Och det är inte alltid man följer sina egna råd Ja och sen så blänger tres på mig Så då antar jag att det är jag som ska vara uppe Hej Nemo i farten är Ida hundtränare, hundägare, hundentusiast. Lite låg och trött och förvirrad och hör Ia på Queens och husserar i södra delen av Sverige, sömland, kan man säga, inte Sverige. Men du vill ju vara i södra delarna av Sverige. Du ja, är ju det är nästan med. skåning. Ja, templet är en skåning. Sen har vi. Katten bland hundarna höll jag på att säga Men ja. eh, Eleonora, vad har jag du sett i ditt försvar? <laughs> ja, alltså, jag blev inbjuden att vara med här Vilket är väldigt spännande Jag är ju kattägare Men eh, ja, eh, så kanske jag kan komma med mina infallsvinklar Jag jobbar inte direkt med djur Men däremot så filmar jag och fotar Ganska mycket för husdjursfarmen bland annat <hör> Så alla underbara fackra foton är Eleonora som är faktiskt Oh, så att den, jag, jag suger åt mig som en svag. Gör så, det kan jag kan inte ta på mig Därför att om någon ber mig att ta ett foto Så blir det inte det, det lika bra kvalitet Hade du några huddar, Olivia? Ja, jag har en hel del eh, Nu ska vi se här Jag har en Lagotto på nio månader Som heter Nemo Jag har en Chihuahua papillonblandning Som heter Biggie eh, Han är nio år Och så har jag en mallamotane På ett och ett halvt år Och eh, de är väldigt olika och att tillfredsställa alla deras behov är ju inte det lättaste det är inte riktigt så att man kopplar på en chua och en lagotto och drar med en gammalamot. mot inte mm. <laughs> det en ja. <laughs> inte ens som dina katter är med inte ens då <laughs> <laughs> tänkte det kan ju vara bra nu när eller några sa att vi inte hade hundar för att ingen av oss sa ju mer än att vi var hundägare. Ja. Liksom. Ja, det, har alla, har jag har ju Så jag har två chefrar hemma. En som är sex år snart och en som är tio år. Och det är, det är, det är intressant att ha två stora små mysbovar hemma. De tror jag att de är knähundar. Men det är... Ja. Allting är en knähund. beror ju på knä. De <här> <för att se>. <här> <här> vad säger om mig, jag vet inte. Vad har du för hund, Ida? Jag har en hjärtlabbe. På, och han, han blev 7 i februari och han är ja, alltså det är Alphans i den där kan jag säga, så att jag, jag är jättebra på att ge tips till alla andra jag är värdelös på att följa dem själv så att jag har världens mest otränade jaktlabbe, sen har jag ju faktiskt också sedan några veckor kommit på två katter också, vi, vi kör liksom hela synkroniserade färgskalan där så att det är två svarta katter som jag ska testa att träna lite också. För att få skillnad på kattehund. Mm. Jag kan jag fundera på om jag inte lite gränsfall där. Jag sa att jag inte är hundägare, men jag har ju två katter. Och den ena är ju faktiskt en min kon. Och de säger ju att min kon är väldigt hundlik. Mm, sant. Så, så att det den, den jag gör jag kort. Sast. Och, den, och den, den följer efter mig som en. Sen, sen har du ju en kanin som faktiskt har egna pinnar också. Ja, jag har en kanin som heter Brun. Och hundar har också pinnar. Så att tekniskt sett så är det ju liksom. Ja, och Brun och kaninen är ju nio år. Den är ju från då som mm. har jag har det är adoptionskanin mm. Så du är hundägare wannabe? Ja lite skulle man säga Jag vill ju skaffa hund men jag, jag, jag kände lite redan att, uh, det att Det är inte bara ett djur det, det, alltså, det är verkligen en livsstil Man måste ju verkligen kunna anpassa sitt liv mm. Men jag tycker att, att gruppen verkar vara här liksom jämnad Jag menar du har ingen katt och några har ingen hund Så det jämnar ut sig <laughs> Men uh, vi har ju en speciell dag vi har den internationella kvinnodagen Men jag tycker varför inte göra den här dagen Den internationella tikdagen mm. Jag menar, Vi har ju små tikar hemma här Och var hela tiden Så varför inte göra något trevligt Bara vi inte gör en engelsk variant The International bitch day För då blir det riktigt fel <laughs> Oh, vi är och nu. Ja, precis. Så vi håller oss till den svenska versionen. Det låter bra. Ja, det är bra. Så jag tänkte, internationella tikdagen, vad kan man göra för en sån liten kravat där hemma? Vi, vi tjejer vi vill ha blommor och smycken och kanske en hundvalp eller kattunge. Eller, vi vill och ha... en kopp kaffe. Ja, men vad vill tikar ha? Vad vill, vad vill små tikar ha? Vad tror ni? Köttbullet. Jag tycker vi låter igen berätta. Vad tror du? <laughs> ja, bling, bling, halsband. Definitivt. <laughs> Paris Hilton halsband. Ja, mm. absolut. Och kanske med namnet på också, inkluderat. Alla mm, dagar i veckan. Spännande. Mm. Ska det vara glittertråd också då, eller? Nej, jag gillar den här med såna här, här Swarovski-stenar på. Lite Paris Hilton-inspiration. Mm. Jag förstår. Så det är din bild liksom av... Av och, internationella tiddagen. Om ni undrar vad det är som låter här i bakgrunden så har Olivia också pappegorjor- Uh, och de tycker att de också borde få vara med. Men mm, vi sitter ju på med. husdjursfarmen nu när vi håller på spel? Ja, mm. mm. Tyvärr så skulle de ta hela podden för sig själv så vi hade inte haft ett annat ord om de har med oss nu. Mm. <laughs> och det är två tjejer det också så de skulle ha all rätt men idag tar vi rätten ifrån dem. Så oprofessionella är vi. <laughs> ja, inga ara. <laughs> ja, får skämma bort dem senare. <clears throat> men skämma bort sin hund borde man ju faktiskt egentligen göra varje daggår det om ja, i alla fall det, räcker upp fasen på det, det kan jag definitivt intyga är det för att han är en hand och inte en tik? jag vet inte fasen han drar åt alla håll kanter den där jag på att säga. men han, han tycker att det är med skämma bort sin hund är viktiga grejer och han älskar ju tikar eller i alla fall bakdelen på tikar Så i hans värld skulle han kunna ägna alla dagar i veckan åt att skämma bort en tik om han hade vilken så det, gentleman. Så, så han vill ha internationella tiddagen, fast internationella tidåret. Lite ja, så ja faktiskt. Och han ställer upp då. Ja då, han, äl han älskar uppmärksamhet tikar. Ja. Det gör han. Så du köper presenterna och han kör resten. Ja lite Ja. Han behöver Då har vi, vad, vad säger som en, en vad heter det, en blogg man kan göra med sin, med sin tik. Hur tänker du då? Jo jag tänker att man under hela dagen bara gör, tar en massa foton och vad man gör med sin tik hela dagen då alltså att man sitter på ett café eller en promenad i skogen eller hundkompis alltså att man fotar så gör man det som en, en, en hel heldagsblogg bara just för den här speciella dagen. Man skulle ju kunna göra en sån här speciellt inriktad dag då man ägnar all sin dag åt tiken. Mm. Allting som hon gillar att göra promenader, kanske i ja, någon park som man vet att det finns hundmöten eller hundkafé. Jag vet Theres, du hade pratat om ett hund, nytt hundkafé som är startat nu här i Stockholm. Om ni hade kunnat se mig nu så skulle ni se att jag ser ut som ett stort frågetecken i ansiktet. <laughs> men det var något hundkaffe som du pratade om. Var det var det, var det bageri? Ja, det kanske ja, var bageri. Ja, det finns något bageri med hund som hade bakitsar. Jag vet också jag tror jag vet vilket det är. Jag känner också det här med det ett tag sedan också. Mm. Men det, då var det nystartet. Då var det Mm. Ja, Men, vi ja. kan skriva upp det på vår Facebook-sida Vad det var vi tänkte på Om vi kommer på vad det var, det var. Ja. <laughs> och, har ni varit på de olika hundkaféerna. Jag har själv inte alltså, Jag brukar mer gå på hundvänliga mm. kaféer ah, Inte de som är ett specifikt hundcaféer Nej, och det beror mest på att det passar inte mina hundar och gå på sådana kaféer. Jag behöver få ha ibland lite mera utrymme. och, och så där, Både för deras skull och för min egen skull. Och eh, det blir väldigt mycket hundar på ett hundkafé mm. Vanligtvis. Och då kan jag tycka att det är skönt att gå och sätta mig på, på andra ställen. Där jag kan njuta av min kaffe i lugn och, och ro. Mm. Men sen finns det ju andra som har helt andra åsikter så att det är absolut ingenting som jag tycker är knasigt med ett hundkafé på, på det sättet. Det är bara det att det passar inte min ledning riktigt. men Det är stressigt. Först är det all mat och kakor och allting som finns för hunden. Och sen är det en massa hundmöten samtidigt. Nu är inte jag hundägare men blir inte hunden stressad av all input? Både hundar och massa smask? Det beror på hund. Ja, och hundkombination ja. skulle jag säga eller vad Ja, det är ju väldigt individuellt där. Det ju, har man en hund som inte klarar av de här miljöerna då kan det bli riktigt tokigt för alla inblandade just i det stället men är det ett bra plats att träna sin hund på då? och träffa andra hundar eller är det för sluten yta är det bättre att gå på någon hundvänlig park om man vill göra hundmöten sådär med främmande hundar och men jag... det beror återigen på hund och situation, ja. skulle jag säga. Nu känner jag mig som en politiker. Ja. Ja, jag, jag välkomnar hela svar. Jag skulle tycka att det skulle tycka att hundcaféen var skitkul. Men ja. han går ju ihop med allt och alla. Ja, måste, så så för hans del så han skulle ha, han, han skulle ha lite svårt att fokusera. För han skulle tycka att wow, det gick en snygg rumpa av det. Det passerade ett par fina öron. Och han gillar ju och lite toner, Så han skulle Aha, sitta och på sådana. Okay, ja. Så han, han skulle gilla ett hundcafé, men min förra hund, han, hon hade ju inte kunnat ta med in på ett hundcafé alls, för att mm. det hade inte funkat mm. alls min mamma och skulle aldrig klara ett kaffe. Då hade det inte funnits ett konditori efter det. Äh, <laughs> även om det. finns en helt halvt med kött, för nu, köttbullar och allt. Det måste ju finnas hur mycket mat. som helst Nej, in, vinnarna, inte eller? just för min in, inte just för min individ, inte just för honom det, det, det kommer ta några år. Men Vi jobbar på att komma dit i alla fall. Tackar att Vegas inte får gå på kaffe. Ja, jag vet Men Vegas kan få gå på runtvänliga kafé Sant. <laughs> Men det är bra att det finns de här hundvärden vad jag, vad jag tycker är så positivt är att det växer och växer Jag, menar, jag var ju så förvånad över att Espresso House Släpper in hundar mm. Att man får, får Ja en app har jag Och det är allt Nej. Therese fel <laughs> Jag har en app på Espresso House Och ja, jag det är tresfel. Ja för att vi går dit med hunden är ja, snälla alltså. jag Har gått upp tre kilo bara den närmaste veckan <laughs> okay. Men ger du någonting till hunden? Nej, <laughs> Nej. Jo. Va? En det skollarna. Ja. brukar få smaka en bit förutsatt att det inte är något sån jättechoklad. Men om jag går och ah. lite samla så får jag han dra ja, ja. Av dem eller? Nej, av dig. Okej. Så han får ju ofta. Jag vill bara säga om det här nu hade varit public service, vilket det inte är, men om det hade varit det, då hade vi ju sagt någonting i stil med, ja, det finns ju många andra. Caféer och kegior också. Ja ah, just det, man får ja, det inte göra reklam för det. Jag har tänkt jo men inte. vi får göra hur mycket reklam ah, det Fast det här var ju inte reklam, det var nej, ju bara liksom en, en diskussion. Sluta. Men jag, ja, jag skulle bara vara rolig ja, med dig. Alltså, men jag tycker att det är just de här platserna som brr, brr, brr. Är så. Jag är ju så imponerande att man kan gå in på Bauhaus med sin hund. Ah, det är kul. Ja, men, men, jag, men, jag, men, ja Nemo var där en ah. gång och så kissade han mitt i hela stället. Jag skulle ju tänka att det här blir en bra ställe för honom. Och liksom miljötränas Och så bara släppte allting där inne Och jag ja. fick skämmas med de var jättesölla faktiskt ja, du, Ni har inte sagt namnen egentligen på jo, nu, har, nu har ju du oh. sagt Shadow, Ida På ja. din hund, men Olivia Lagotten är ju Nemo ja. Och, och, och Biggie har vi pratat om Chihuahua Papillon Och Vegas eh, Malamotten Ja just det, och nu kom namnen här också så dina hundar, vad var det för namn på dina Elroy och retro. Ja, just det. Ja. Vi pratar bara killar här. Vi skulle prata om brudar, tyckte jag. Alltså, ja, men vi sidetrackar lite. <laughs> ja, men då tycker jag liksom. Tillbaka till lämnet. Vad har jag... Ja, om jag... jag kan se vad jag hade gjort om jag hade haft en tio kund. Jag... jag tror jag hade gått på enko med henne. Det var roligt det är NK, NK är ju väldigt exklusivt Och väldigt mm. fint ställe Och man får ju ta med hund på NK mm. Mm. Och det är ju roligt När jag, när jag har varit med då, då var jag med Olivia För att jag skulle köpa Mason Pearson Och det finns ju där Vad är det för något? Mason, Mason Pearson det är en um, hårborste uh -huh. Som är hårborstarnas Royce Royce uh -huh. Och den var för mig ja. Och de brukar säga det att om oh, man ska ha den här riktigt riktigt dyra De är ju, de är ju dyra, och går på runt 2000 Ja. ja, för då, ja. för att det är masser. Alltså det är inga speciella effekter men det är så riktigt, riktigt bra hårborste Jag har eh, 10 kronor i finlådan. Ja, köpa. men det, det komiska är att när jag googlade fram, för jag är ju alltid den som ska hitta bäst i test. Och jag googlade fram den bästa av den bästa hårbosten och hörde att det var, det var nej, mig som så. Då läste jag att det finns för hundar också. Nej, så så att Om man vill köpa den billigare varianten, alltså det är exakt samma, men för billigare pris, så skulle mm. jag säga. Då skulle man gå på djufärgligt. Liksom. <laughs> Så köper du djuraffärsborste till hundar och använder själv? Ja men jag såg att den finns också på djuraffärerna Men då står den ju i monter Alltså jag har lite roligt Jag får såhär bilden av eh, dig med tig hund Så får mm. jag en bild av hur ni går på samma. Manikur ah, ah, Nej men då divan. blir det en Och pedikyr. <laughs> ja pa Precis för tassen där uh -huh. Uh -huh. Nej, så jag tycker inko. Dessutom tycker jag det är så vansinnigt. Det är kanske lite, man kanske inte kan säga. Men det är så roligt att göra någonting som folk inte tror är okej. Okay. Mm. Att gå in där på enko med en hund, helst skulle man ha en stor hund Så alla östermalmsdamer sätter kaffet i halsen De <låder> är ju fullständigt, de är säkert äh, Regelparagrafryttare De är säkert övertygade om att en hund på enko, det går inte <låder> Jo, men det, nej, nej, det är totalt tvärtom Eller vet du vad, du kanske har rätt Det är det man ska ha, de, dr de drar ju dit sina små taxar överallt <låder> Taxar? Så, ja, minitverk, kanintaxar ja, så. Det, så. Mm. Alltså små taxar är ju populär Eller är fördomsfull Nej jag, jag håller faktiskt med dig För jag bor i, i närheten av Trosa Och det är så att pensionärernas lyxnäste så. <skratt> eh, Och då eh, alla pannskissarna har Ja men det är ju så <skratt> Och alla pannskissarna har ju Ja men antingen är det typ kanintaxar Eller så är det De har havanäs eller bichon Eller någonting såhär mm. lite, lite fluffigt mm. lyxigt så mm. Man ser aldrig en tant på gatan med en labrador eller, inte det finns inte, <laughs> inte så, det är liksom det finns en okay, det finns en farbror som går med så jättegamla jätte men det är en annan dem att de räknas inte men om man tittar på de här motsvarigheten till typ mm. exempel tanterna i mm. rosad och societets då är det liksom ja men typ nej lisa exakt ja, ja. så att, mm. äh, så vad då vi ska ta med oss Teres själv är din kära och min Malhamot och så kör vi på NK det låter jättebra och så kör och så så vi sele på Eleonora, cool. ja, på min makeup uh -huh. och, och så kör vi en politisk korrekt dag. Nej, Vi kör en hem, internationella händagen. Ja. Precis. Jättebra. Ingen ska bli kränkt press. Men jag tänker när jag tänker på Leonora, nu är det jag som tänker vad fördomsfull. Om Leonora skulle ha en hund, ja. då tänker jag att något som skulle passa dig utmärkt, ja. så skulle vara en vit stor pudel som var lionklippt. Ja, faktiskt. Ja. Men, men inte hud. <laughs> eller, eller, <laughs> eller, eller, eller, <laughs> eller, eller en afghan hund med så här lång man. Och oh Nej, no, no, det, är det, ingen, det är. Jag kommer att in mig som preskontor. Konkurrens! <laughs> alltså jag kom in där och köpte den på en... För då, då måste man ju gå in där. Det var därför jag tänkte då kunde man ha lite så här... Bounding day med, med, med Tika. Uh, Men jag, jag börjar känna lite att det kanske blir mer min dag. <laughs> det är jag som vill ha att ja. Jag kommer ihåg när jag köpte den här borsten första gången. Då, då var en, en, en manlig äh, frisör. Eller han var frisör eller försäljare. Han bara, ja kom tillbaka om ett år, för jag garanterar att det här kommer vara hur bra som helst för håret. Mm. Hur gick det efter det. Nej, men alltså jag tycker ju den är jättebra. Mm. Jag är fortfarande kvar på det där faktum mm. att man har olika borstar till olika saker. <laughs> Där ja, är det här är en till toaletten Problemen är ju att så här Hundmänniskor och, och vi som Jag är ju inte hundmänniskor så jag är kappen, Men jag är ju väldigt engagerad Jag kan ju tänka mig att eftersom jag umgås ju med er Och många andra hundmänniskor Och ni är säkert mer Ja nu visste du inte exakt när mig ser uppresen Men ni är säkert mera, mer insatta än jag så Jag kan ju tänka jag kanske borde tänka på att det finns en viss risk Om jag lägger fram min borste på bordet Och går iväg <laughs> Så kanske ni är så, har du en hundborst? Vad det är, inte använder jätte. Mm. Jag, jag köpte ju en sån här hårborste sån här med piggar som håller som ser ut som en liten boll mm. liksom, som ska vara så för att utredningsborste. och som är så på mondet mm. nu, för jag behöver en ny hårborste eh, Så den sån köpte jag med lite liten håller och alltihop, och jag testade den en gång helt fördelöst på mig, så jag övervägde att ha den på kärdomen ah, okay. Ja, spännande, på dem att skämma bort sin bovä. Ja vad ska vi säga mer om den här internationella tikdagen, ni som pratar bara snubbar? Jag vill inte säga så mycket mindre om det. Nej. <laughs> Men nu ska vi vara politiskt korrekt att prata om hundarnas rättigheter. Och ska tikerna för ett nej, jag vet. Jag vill ju bara vara politiskt korrekt. Inte <laughs> politiskt korrekt. Ja, hunddisk. Nej, no, Har ni någonsin haft den tycker jag har ju haft en tid? Aldrig i livet. Aldrig i livet, varför inte? Därför att jag, när det gäller så får Det räcker med att man ska hålla reda på sitt eget humör. Och Så har man dessutom haft till på fyra ben. Så man ska hålla reda på humöret. Och om bägge har en grinig dag eller trött dag, och så nej. Nej, nej, tack då vet jag. Men han i alla fall, då vet jag att det är typen ungefär samma från dag ett till dag två och resten av veckan också. Så. Men med en tik, då. Oh nej, och de verkar så griniga. Nu är jag för dem full här. Men de verkar så griniga och det är mör. Och man vet aldrig. Och så kommer alla hanhundar jagandes Och så är det löp. Och så ska det ha ordning och reda. Och så. Nej. Ja, men du är i alla fall förutsägande. Oh, ja. Jag tror att jag håller mig till mina hanar. Ja, okej. Okay. Men, men vi kanske ska höra så faktiskt har haft ja, jag, jag, jag hade ju en chef för för inte så länge sen, tyvärr fick jag ta bort henne och hon blev väldigt dålig hon blev nio år äh, men äh, hon var ju faktiskt lite räddning över henne så att henne, hon hon, hon... <slut> Hon, skulle, hon blev såld till någon som lämnade tillbaka henne för att hon kissade inomhus. Och då var hon tre månader ungefär. Eh, och sen så kom jag eh, och hittade henne då eh, när hon var fyra månader. <hör> och då skulle hon mer eller mindre ah, ges bort eller avlivas. De kunde inte ha kvar henne på grund av liten lägenhet och det var massa tråkigheter. Men då tog jag den här lilla tjejen och... Eh, början var ju inte alls så mycket bond utan det tog fyra månader att göra henne rumsren för hon var ju så superstressad så hon, klarade hon kissade på sig när hon såg Nå. så först när hon var åtta månader då kom hon ut från sitt äh, lilla om man ska säga lilla grottan där hon, hon kände sig trygg i. Hon var gärna gömd under sängen och sådär. Så att hon började bonda riktigt starkt med mig när hon blev åtta månader. Men då kom ju alla hormonerna också samtidigt. Så där, och allting kom ju på en gång och första löpet. Och, ja, allt kom ju för henne så att det var ju väldigt mycket känsla att hon ens klarade av att bonda med mig vid det tillfället var ju, var ju väldigt... Eh, mirakulöst skulle jag nog säga mm. men hon var den hund faktiskt som var mig mest lojal, om man kan säga så eh, hon gick efter mig hela tiden hon hade koll på mig hela tiden och vid ett tillfället så blev jag väldigt sjuk eh, eh, och vad som hände är att hon, hon, hon var vaktig mot mig. Alltså hon vaktade mig, hon vaktade mig även mot mina egna hundar så där fick vi ju jobba väldigt mycket att hon inte skulle bli en dålig hund aggressiv hund i form av att hon skulle liksom vara eh, tråkig mot, mot människor och det blev hon aldrig faktiskt så det var jätteskönt, hon var väldigt snäll mot människor, men hon var ändå väldigt lyhörd och sådär och i alla nio år var hon väldigt, väldigt mig lojal men jag kastrerade henne eh, vid något, vid, oh, när hon var, efter, efter första löpet kastrerade henne så jag fick ju aldrig jag fick aldrig uppleva de här eh, hormonsvängningarna som du pratade om eh, så det, det, det, det stod jag för istället men väldigt väldigt lojal. hon är en av de mest lojala hundar jag har haft faktiskt jag har haft, eh, ja överlag nu ska vi se, jag har haft Börsa, vi har haft Sharif, vi har haft första Vegas också Biggie, Nemo är det nu och den andra Vegas och så hade jag väldigt kort de andra två men det räknar vi inte, så sex hanar har jag haft hittills sex eller sju hanar har jag haft uh, Det är det så svårt att bara på raka räkna upp alla om jag inte tänker efter men uh, hon var den enda titeln mm. är du sugen på en ny tik? då? nej, uh, ja. precis där. Jag, jag får lite ryck ibland uh, <hör> men uh, vad ska du fast... vara för ras då? jag är så sugen på en illa skvarig så jag håller på att gå av <här> ja, men de, de kan man definitivt ta med till inkost <här> <här> inklusive vaxten Ja. Det är och fin liten ja. bussen. Nej, jag bussen. Jag är så sugen det är på, är det. på det är ju en av världens största hundar så de blir ju som kalvar. Men hur mycket väger de? Väg då? Jag kommer faktiskt inte ihåg vad går de på? 70 och Vet där. inte, de är ja. jättemaffia och häftiga. Ja, jag knackar ja. med henne ja. i bilen så ja. ja. Jag får jag får krav efter nej, ska jag ja. nej men <laughs> nej men om om jag skaffar en till hund så blir det förmodligen edelansk varghund. Ehm och om det blir en tigre jag faktiskt inte det får, det får bli lite ödetslott Ofta så brukar jag alltid bli påprackad hundar, jag menar Nemo Nemo blev ju liksom lite grann påprackning för att det, det var liksom lite räddning över han också och Vegas fick jag ju under julgranen eh, förra året ja, och mina kompisar då som, berättade, som köpte den här fina boven till mig sa att det var en julklapp, inte en julklapp Ja, de läste väl fel? Ja, någon av dem är dyslektiker uppenbarligen som jag. <skratt> <skratt> eh, nej, så att, och sen så Biggie var den sista i kullen och, och de andra hundarna faktiskt också så att jag har varit påpackad hundar så det, jag, jag brukar köra den sista valpen som är kvar och det brukar bli jättebra. <skratt> det är tur att du har <skratt> <och> guld. Ja, <skratt> det tror jag inte någon man kan säga någonting annat än. Men jag har aldrig förstått det nu, nyss pratade ni, nu pratade du om att du kastrerade Luna. Mm. Men alltså, jag har aldrig förstått riktigt det här. Det får ni förklara för mig. Alltså kastrera heter det inte sterilisera om det är en hona. Jag trodde att kastrera var för hanhundar han, och sterilisera var för honhundar. Det är två olika ingrepp. Så du kan kastrera en tik också. Aha, okej. Okay. Det ena, är om jag minns rätt, så är det ena att du tar bort hela paketet och inredning och alltihopa, rörssystem mm. och inredning. <laughs> ja, men jag är inte veterinär och det andra är att man bara liksom slippar av och knyter henne ah, okay. så. Ah, det är som jag har förstått det så är det lite olika, för jag har också reagerat på det där innan. Ja, men om man gör en, om man gör en kastrering då på, på en, en hon? Jag tror att man, då tar man bort alltihopa och steriliserar man så, då går man bara in och knyter av. Ja, ah, okej. Okay. På nej, nej. Det här är åsikter från pappa ja. Jag tror de vet vad vi pratar om, men hon det... blev upprörd. Hon blev väldigt upprörd. Ja, spännande. Godis skulle jag vilja nog ge min lilla om jag mm. hade så här ja, på internet ja, ja mm. då hade det varit men det är så, alltså, egentligen god jag, alltså, jag menar jag tränar ju överlag med typ köttbullar och korv och sånt där så egentligen mm. det skulle det bli något spännande. då får man köpa så här någon, någon oh, ja. med så här kemikaliska varianter på på på djuraffären som kostar typ en, en liten bit för 150 mm. Mm. du kan göra eget godis också om du vill göra godis ja, alltså, till exempel så skulle du kunna när du väl får din ugn äh, <skratt> Ja precis Så skulle du kunna göra Kycklinghjärtan ugn mm. Supergott här, här, och då, och i ugnen och alltså, jag brukar köpa kycklinghjärtan och rostar dem i ugnarna ja. Jag brukar köpa kycklinghjärtan Jag brukar gå i de här kortdatum ja, Där hittar det. bra en skåbra finn ibland så det ja. Och sen så Jag brukar köpa kycklinghjärtan, kycklinglever Och ja, nät och ja, sådana ja. saker Men just är ja. som Jag tog det först Sen så tar jag ett äh, bakplåtspapper Eller någonting jag mm. lägger på plåten Och så in i ugnen på 70 grader Och så kör jag det av natten med varmluftsugn eller om det inte är en varmluftsugn en liten öppning så att man ändå får in luft. för att jag, jag vill inte upp hellre... öppet även om det är varmluftsugn. Jag brukar inte ha det, men det kan man säkert ha. Men, men du ska inte ha för varmt ifall det är så att du ska torka. Det blir hållbarheten längre. Och, och det som jag tycker är bra om jag kör hela natten det är att... Eh... Då kan jag ha sådana låg och jag är mm. hemma på natten. Ja, det är så. Oftast. Och här vill jag också infliga något som Teresa har lärt mig: att det är jätteviktigt att man, om man ska ställa upp luckan lite, att man inte har en trässlipp. Ja, för det ska ju inte behöva brinna oavsett. Mm. Just, det ju alltid köpt Men jag har ju köpt en till. Inte en träsle. Och inte plast heller. Ja, jag har faktiskt en... metall med. tror jag. Ja det låter bra. En använder ja, det är jag bra. i metall alltså, mm. som jag sätter det Men det som jag ville säga med dig, det är att då kan du liksom välja hur länge du vill att det ska vara i ugnen. Och så börjar det liksom bakas lite gott utifrån. Så mm. då kan du liksom ha en krispig, hårdare yta som är mjuk och gushig i mitten. Så du kan själv välja liksom hur hårt eller mjukt du vill att godiset ska vara. Hur, hur, länge, hur förvarar du den och hur länge i en burk. Och den förvaras inte längre för den är ut. Ja, ni förstår. I <laughs> så. <Sånt. laughs> men, men jag brukar använda den på den brukar funka även på hundar som inte tycker så mycket om godis vanligtvis för det lyktar gott eller något. Mm. Jag vet inte. Mina kursdeltagare brukar inte alltid vara jätteförtjusta när jag försöker störa ut dem i just kycklinghjärtan för att det är, det är lite godare än mycket av det godiset som som de tar med det är lite det som är mitt syfte för ja. då pratar vi ju bland annat, värde och, och såna mm. grejer liksom kycklinghjärtan ja. kan du göra mm, absolut, vilket år som helst <laughs> det är lätt, det är ingenting du behöver krydda, du jag bara klöpar in det snälla, vem har tid att passa det det gör det ju inte, du stoppar in det i umnet så går du lägga lägger och sover och tar ut det på morgonen och vaknar ja det kan jag visserligen göra så kommer jag hålla Ja, kommer det som finns i undan, men det kommer Olivia komma på. Då måste stoppa in någonting annat i undan. Ja. Sant, och annars så känner man ju det. Doften. doften. Ja, doften <laughs> Vad är det som luktar? Är för hundarna så på? <laughs> men det tycker jag är spännande för alltså, jag alltså lever, det får det får mig på lackorna att resa. Jag hatar verkligen lever själv. Och jag kan inte koka lever för den lukten får mig att må illa. Men när jag stoppar det in i ugnen, mm. då får jag inte den känslan. Och då blir det så här, åh det ser ju nästan lite gott ut. Och så får jag för mig smaka och så kommer jag på att det var ingen bra idé. Ja men om du men... steker lever då? Men jag kan inte äta lever. Om, om vi pratar kycklinglever, inte vanlig vanlig lever. Ja nej, kycklinglever har jag inte provat själv. Utan den vill mina hundar ha för det jag inte Jag, jag ska faktiskt testa och göra egen godis av bäversvans för det ska jag få. Men hur ska du få ta på bäversvans? En kompis, pappas kompis är jägare och ska skjuta av bäver i vårt område så jag ska få en svans av honom och han får ta igen. Den du? Det kan man ja, men, snacka, men ju spärma bort sin hund ja, ja, Men det där. På tal om eller, skämma bort så kan man ju ta, definitivt säga: skämma bort. Mm. Alltså, hur många köp, alltså Hur många får tag på en bäversvans Ja, det är sant mm, precis. Men du definitivt ger på internationella tiddagen, ja, inte Men jag har lite tanke. Skulle vi inte kunna slänga upp en bildtävling så här första avsnittet där, man, där, där ni som har söta små tikar eller stora tikar eller vad de nu kan tänkas vara det spelar ingen roll med storlek hur de ser ut eller vad som helst slänga upp en bild i flödet på våran eh, på våran Facebook-sida så eh, lottar vi ut eller inte lottar ut så bestämmer vi vilken bild av de där som kan få ett litet pris från oss mm. vi det, är ja. det är en bit bäversvans <laughs> ja Nej, du ska vi inte avslöja. Nu ska vi inte avslöja att här. För då får ju någon chansen att skämma bort sin ögonsten. Ja, men det är bra. Vilka röster för? Jag tycker det är jättebra. Men om det är så att man har en hund och man absolut vill delta i tävlingen om man klär upp den till tik. Nej. Det här är en sån berat till tiket. Det är våra små tjejer som får alla de här gamla gubbarna efter sig. De får de får en chans ah. en gång så får vi se vad det, är, vad det landar i mm. det men och när ska man picka in den pick det kan man börja göra nu på en gång och så, så så tar vi det därifrån det var inte så genomtänkt för mig att hitta på det där så att vi, mm. vi skriver upp detaljerna på facebook.com slash hundernet mm. det låter bra har, har det gott tjejer? Nu ska jag fira internationella kvinnodagen by the way. No, jag, har ingen, jag har ingen som kan skämma bort mig så jag tänkte göra det själv. Och, ja, det, bästa, det, är och det bästa är att kontot är fritt. Jag kan köpa vad jag vill <laughs> <laughs> så länge inte pengarna räcker. Jag har redan blivit med en sällan idag. Åh oh, vad gott. <laughs> Tack och hej. Hej då!